Cada dimecres de 9 a 10 del vespre. Al 94.6 de la FM o a la web 3 www.onadesans.cat. Un magazín amb teatre i cinema, amb art i viatges, tot saonat amb lletres i música. Us hi esperem cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Culturalia, la teva cultura al dia. Ho, ho, ho. Hola, amics i amigues, que escolteu l'Ona de Sants Montjuïc. Vull bon desitjar-vos un bon Nadal i un feliç any. Ho, ho, ho! Bones festes! L'autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. 2013 no podíem fer-ho més maco i més íntim que el programa d'avui. Així que us presento a l'Anna, que dona la peu al Lluís. Us presento a en Lluís ba Baile, que farà la ja. uh, Hi ha més tires que hi ha molisses. Per dalt, pasta per dalt. Per dalt cada ovella al seu corral any nou, vida nova moltíssimes gràcies Lluís per aquests refranys tens alguna cosa més? a veure si us animeu a trucar molt bé, a veure si ens animem a trucar perquè vamos eh? Eh, hi ha una, una samarreta, si jo no me'l recordo molt que encara, encara està al magatzem de Brucaliu esperant per ser entregada plena de pols i bueno eh, eh, jo crec que per la temporada d'estiu eh, jo crec que la podrem donar ja, encara faltaran uns quants mesos més. Molt bé, doncs a continuació tenim els temes d'actualitat. Avui tocarem el tema de la consulta independentista, tocarem també i explicarem què vam fer aquest pont de, de desembre i eh, el sopar de Nadal del grup Caliu que van fer el, mes, el passat mes de novembre a finals. Així, sense més dilacions, eh, ens quedem aquí amb l'Alfredo per parlar i debatre una miqueta sobre la famosa consulta independentista que tant de pols ha aixecat oi, en alguns governs de dir d'aquí de fora. Fora, pues, mi... Bona tarda. Mira, el govern de Catalunya demana que el dia 9 de novembre de l'any que ve faran les votacions per a la consulta de... de Catalunya. El 9 de novembre. I la pregunta que diuen al govern és, ¿quiere que Catalunya sea un estat sí o no? Ok. Quiere que l'estat sea independent, sí o no. Aquesta és la segona pregunta. Aquesta és la segona. Esperem que tot Catalunya voti, facin tots els medis per això, per la independència, però clar, fins que no ha arribat la fetxa, vale. hi ha negociacions per, pel mig. I tu com ho veus, Alfredo? Tu penses que s'acabarà realitzant aquesta consulta? No, no ho sabem. Si ho Perquè des de Madrid, com saps, estan pressionant molt, que si està ferà estan la llei... Estan pressionant, no volen que la facin, no, no volen. No volen, de cap de les maneres. Però tu, la teva opinió personal, quina seria el respecte? Home, suposo que la primera guanyarà. La segona ho heu vist molt difícil. O sigui, que sí, la difícil. primera pregunta al sí, tu creus que serà majoritari, majoritari però, la, però la, segona... la segona no ho tens tan clar. Ho tinc molt negre. I, la, I les dues eh, manifestacions amb la cadena humana i la gran manifestació de l'11 de setembre dels dos anys aquests seguits, no són un indicador de que alguna s'està movint? Algú s'està movent, eh? o sigui que jo em vaig quedar impressionat l'11 de setembre quan vaig veure a la cadena humana perquè això va ser... Espectacular, mundial, més de 400 quilòmetres de gent no? connecta a famílies totes, senceres Per tots els països, la van veure, o sigui que ja és impossible Notícia mundial un Clar, jo després d'escoltar algunes declaracions d'alguns de, polítics de, de la capital, de Madrid, jo crec que cada dia segons qui parli, se'n generen 20 o 30 persones més independentistes sí, sí, aquí... i en funció de, de, de, de l'opinió que tenen o dels comentaris que fins i tot havien arribat a dir que es podia suprimir l'estatut d'autonomia, o que podien ficar l'Artur Mas a la presó o que podien ah, no sé ah, què més hi ha un polític que ha dit que si fa la consulta d'això volen ficar el president d'aquí a, a la presó a la presó, jo crec sí, que, que això és, que és molt dia això és molt important això seria molt fort. Bé, recordem que ens podeu seguir si esteu aquí al barri de Sants Montjuic evidentment al 94.6 de la FM i per internet també a, a la web d'Ona de Sants www.onadesans.com i pel concurs del Lluís Batja eh, amb els seus referents podeu trucar el 93 431 84 08 Molt bé, doncs continuem amb el tema de la consulta no sé si Alfredo tu coneixes les diferències entre l'estelada amb, amb el triangle blau i l'altra sí. estelada, que és amb l'estrella vermella i de fons sí. groc. Jo la que a fio és, és la blava. Tu la que tens no. al balcó de casa teva quina és? No la tinc posada perquè oh. no vull que la vegin. No, no, no vols que la vegin? No volen que la vegin, no. Jo per sé, però és... la que tens por Alfredo, que la, que la vegi aquí? No sé, que em passi pel balcó me la vegi i dic ui un independentista tenim aquí. Bueno, però no és cap delicte no? Bueno, de moment... De moment... De moment no és cap delicta, no saben què passarà. No sabem. Així que... Bueno, així recordem nou de 9 9 de, novembre, de novembre del 2014. 2014. Tots els catalans tenim l'obligació d'anar a votar. Catalans sí. i catalanes hem d'anar a votar. I els que estan a fora de Catalunya també, si us plau. Ens diuen des de l'equip de so, si us plau, Alfredo, eh, que queda propis al micro i que chequei una mica més del volum, eh? que si no Que també, però tots els catalans i catalanes que estiguin fora de Catalunya també vinin el seu correu a la suposo que sí veure, si no hi ha impediments des de fora de Catalunya sí. ara com estic al dalt darrere ho tenim negre ho tenim més difícil no? sí. bé, bueno, també he que evidentment l'any que ve, 2014 es compleixen 300 anys, ja, anys. el 16 a Barcelona i que hi ha preparades centenars d'activitats per tot Catalunya d'exposicions s'està rodant una pel·lícula del 1714 bueno, serà estan rodant també eh? el Born de Barcelona per la nostra memòria històrica serà un any intens, eh? perquè Un tindrem any... moltíssimes activitats i exposicions. Un any mundial, per... pues... amb totes les pel·lícules que li fan? Sí, que hi haurà mm. documentals, pel·lícules, exposicions, o sigui, haurem no, d'estar no, atents i atents perquè aquí a Radio Caliu... Amb les orelles ja s'assistirem d'estar allà, sí. Aquí a Ràdio Alfredo, intentarem explicar i convidar la gent a que participi al màxim de totes aquestes activitats. Wow. Doncs moltes gràcies Alfredo, ja tenim aquí a l'Adrià que ens parlarà eh, del pont de desembre, oi? Bona tarda Adrià. Hola, bona tarda. Què tal? Com estàs? Molt bé, gràcies. Molt bé. I aquest pont de desembre, com t'ho vas passar? Doncs molt bé, ho vam passar molt bé, vam fer un munt d'activitats. Em sembla que vam coincidir, però a on, a on vam anar? Vam anar doncs, a, una casa a una casa rural sí. de la Figueres, a prop de Manresa a la comarca del Bages i vem passar allà durant els dies els dies del dia 6 al al dia 8. Molt bé, un bon grup, no? Me sembla que vam estar havia 24 allà. persones més sis monitors. Molt bé. Cas, amb, amb, exactament. I eh, ens pots fer algun resum de les activitats? Sí, el primer dia quan vam arribar doncs vam conèixer una mica el lloc, vam curser tot el que vam poder vale. i també ens van explicar als monitors una mica què faríem durant aquests dies una mica en general. Bueno, una mica la, la programació. Em sembla que la tarda vau fer esports. Sí, ser? vam fer una tarda de que qui volia, que a jugar un partit de futbol en alguns quants monitors i els que no diguéssim molt animats en expositors doncs tenien un taller per fer moltes coses com per exemple un ninot fet de, de cotó mm -hmm. i una bruixa i un... i un duent em que... Si un, un fullet, fullet no? un o sigui, fullet ja vi el tema anava de bruixas i si fullets sí, i... sí perquè ni... els deia que per aquí a la prop de la casa on estaven havia sigut la casa d'una bruixa la bruixa... la bruja piruja no sé com es diu Conchita, Piruja, Conchita jo que si sí. <laughs> La Bruja Conchita crec que no va fer la seva aparició Bueno, això és el que, això és el que vam fer el dia següent ah, El dia següent, ah. el dissabte, després de menjar i tot Però després dels tallers aquests ja està, o vau fer més coses? No, després van dir, ens vam reunir tots per parlar una mica De, com ja he dit, de què faríem durant aquests dies Que seria una oportunitat per conèixer-nos tots una mica millor Molt bé i després, el, di, el dissabte, mm -hmm. després d'esmorzar i tot, la gent es va dividir en dos grups. Els grups que no volguessin caminar molt anaven a invocar la bruixa sí. a una muntanya sí. que estava prop de la casa sí. i els que, no, que els que volien caminar resulta que ens van dir abans d'anar-hi que aniríem a veure una granja de vestruços. I que gastar 7 quilòmetres caminant des de la casa rural. Home, 7 són tela. 7 eh? quilòmetres són set de tornada. Jo quan vaig estar a la meitat de camí vaig acabar de fer pol. Me <ríe> <ríe> sembla que no va ser l'únic perjudicat d'aquesta caminata, oi? Va haver-hi gent que... <ríe> Hi havia que gent no podíem la seva ànima després de que t'han ja t'ho dic jo. Hi havia algú que no va Bueno, i allà, a la granja aquesta d'Avestrusos, eh, què tal? Era una... Va estar molt bé, va venir. Sí, jo me'n a... vaig l'altre grup al bòsque perquè jo allò de caminar no ho portava <ríe> mica va mi. estar molt bé, ens van ensenyar un vídeo de com fan quan... per néixer les cries d'Avestrusos i d'altres els tipus d'aumers de, de la mateixa família que tenen i també ens van ensenyar una mica la, la granja i tot, que tenien cabres, un cavall i, i, i dos gossos i fins tot ens van dir que els avastussos, el curiós que tenen és que no són no ni no, no es fan mal com semblen. Resulta que el que els ateu de la gent és que els agraden les coses brillants, oh, com rellotges, polseres o qualsevol altra cosa brillant. El sí, que fan i... és picotejar. Pican amb el bec Pican i ja està. i a vegades fan mal sense voler però segons la qual ens la prioritat els, els avastussos són els més simples, de tota la família. Ah, bueno. Aleshores són, són tranquil·lets. Vale. Sí, són tranquils, no fan mal ni rep, però són a vegades quan grans. picoteixen fan una mica de mal sense voler, però no ho fan expressament, simplement és que tenen curiositat. I quina alça de tenen, Adrià, més o menys, els destrossos? Uuuuh, això... Dos metres o així? Quasi dos metres. Déu n'hi do, eh? Un bitxo, eh? I Home, també ens van ensenyar un vídeo que, que feien allà de com feien perquè naixessin les cries. Tenien una llum entrat amb llums ultravioletes per saber si la cria per controlar l'estat de la cria i dels ous de les cries que no naixien els aportant per fer llums, decoracions, un munt de veritats que la veritat era increïble. Molt bé, perquè un ou d'aquests, d'astruç, o sigui, si tu fas una truita o fas un ou ferrat d'aquest <ríe> ou, dir, allà pots sucar directament un, un, un, un pa de pagès, no?, és a dir, <ríe> dir l'ou ferrat deu ser d'una paella, no?, Increïble, bueno, no? jo no he ningú que s'hagi menjat un altre trus, però no tinc ni idea de quins gusts tenen tenir que, Si algú ens pot tocar per dir quin gust fa, ens de gran ajuda. Si sí, no? Bueno, doncs mira, eh, eh, fem una crida al, al nostre públic i a, a tota la gent que sigui experta en els trussos, que eh, ens truqui per dir-nos si algú ha tastat algun cop un ou d'avestruz, no? I que ens diguin a què sabe el huevo de avestruz. Mm? Així que si sí, <ríe> poden trucar al 93 431 8408 i agrairem molt, no? Doncs, eh, que ens diguin. Ai, donsem que el Dius aquí? Eh, uh, tota veu. Eh, uh, a dependa La meva bàra no mou. Don't no, no va recomanar que no, no hi va vagi, perquè, per perquè va pensar sí. que, que seria com a Oviedo, que, que no parà, no parà. És <laughs> es que a Oviedo vas anar amb un monitor molt marchós, que, Mol que, <laughs> que també <tant laughs> és el president, no? sí, sí, que sí, a, a sí. aquest posa les piles i no para. No? tela, ala explica això que si no no t'escolta. No, sí. okay, que, sí que, que vagues que expliqui. Jo, jo, ja sé com acabes de dir, sí, per claro. mi. No. Uh -huh. <laughs> bueno. Luis, ens Joan passar bé, va haver hi activitats de dos tipus, oi, Adrià, més més carineres. Sí, va haver més activitats. Cansada. una activitat en comú, de grups, tots els grups ens ven dirian en grups per parlar. Les vides això és dos dies. Els dos dies, sí. Vem parlar sobre Coses que ens passaven a nosaltres i teníem problemes amb la família, com ens sentíem nosaltres i tot això. I també per les nits fem fer activitats nocturnes. Podries explicar alguna d'aquestes activitats nocturnes? <laughs> Doncs una, la primera que vam fer el primer dia va ser que tres monitors estaven amagats, que suposa que, suposa que interpretaven a una criatura de la nit, <ríe> en una, ens vam dividir en tres grups, sí, ens vam dividir en tres grups i el que tenien que fer era, seguint els sorolls i, i el so que feien, tenien que trobar-los. I un cop trobats? Els tenien que embolicar amb paper de vàter. Com si fossin mòmies, com si fossin mòmies, i a ja les conduir-nos a un lloc, no?, no sé, a la casa on havíem fet la raó, on havíem, ens havien explicat que teníem cafè. I estic fent memòria que la primera nit vam veure una pel·lícula, Potser. ser. Sí, vam posar una pel·lícula també. Vam posar una pel·lícula. The Walt Disney, m'assembla. Però me no me'n com es deia. Era de no, no, era de... No, era de, de, de Yellow, no. Sí, Four en el Re dele. Ara això I a mi no em va agradar gent. Uss vaig a dir no em va agradar perquè era una història, una mica cansina de, de, del principi azul i la princesa i l'otro lo i el de la moto i, i no em va agradar. Eh? Jo us vaig a dir que o si sigui, vaig fer esforços per no quedar-me dormit allà amb els braçoços creuats a, a la cadira veient la pel·lícula. Bueno, ho havia de dir. Eh? no ho havia de dir fins ara. I Però... també el dissabte, per la, per la tarda, vam fer una calçotada, també. Això no va ser el diumenge. O el dissabte al migdia? Em sembla que va ser el migdia. dissabte, després que tornessin de la comunitat, si no feia la memòria. Perquè vau, vau tornar amb molta gana. Vam tornar tard, perquè ja no teníem una mica de posar ja. en compte. I aleshores vau, vau menjar ja a saco, no? <laughs> i botifarròs, i xurissos... -xur. Això la, la, la, la Pilar està aquí al meu costat i m'està mirant amb una cara. Jo? Se li està callant la vava, que dius, hòstia, no, que bueno. No, no. No? A mi no colava per res del món. <ríe> Ara t'ho dic. És que avui està malaltona. Avui sí. està malaltona que li ha fet mal la panxa. Sí, I el diumenge vam anar al Museu dels Maquis, que ens van explicar la Aquest vida tema... del cara Caracramada, que era l'un dels últims maquis catalans que hi va haver per aquí. Sí senyor, que va morir l'any 1963 i allà estava la tomba també, no? No? al costat del museu. Sí. Una tomba que es veu que es va, la van haver de canviar de puesto, no? Està enterrada en un arbre, primer van enterrar en un arbre i després sí la van traslladar a una espècie de torre. I encara, doncs, la gent del poble d'aquest poblet, vale? doncs, encara va haver-hi una mica de rebombori perquè no volien que l'enterressin allà, perquè si era un terrorista, que si era no sé què, encara va haver-hi polèmica, tu. Increïble, eh? Sí, 2000, resulta que la gent no es gent al cara cremada, pel que sembla. Ah la gent d'aquella zona no li agradava gens el caracramar, per això no volien que l'enterressin dins del seu propi cementiri. Recomanes, Adrià, el Museu dels Maquis de Castellnou? Si hi ha gent que li interessi la història d'Espanya o el que sigui, o li agrada l'U dels Maquis o el que sigui, li recomano que vagi perquè ja vam tenir una dona fantàstica que la... ve de el seu avi. Cecília? Sí, es A diu Cecília? que la seva, el seu avi és un supervivent d'aquella època sí, i ella us explicarà perfectament tota la vida del Caracramada i tot el dels els maquis més importants que hi va haver en aquella època mm, molt bé. i ja vam recollir no? aleshores vam dinar, sí, vam de de dinar. Oh, no, però i la festa quan la vam fer? la festa de ser el dissabte a la nit Yeah. i també vam fer el de, el del castell el joc aquell del castell que ens amagàvem uns canviant-nos la roba sí, el del castell va ser la segona activitat nocturna que vam fer el, el dissabte estar... per la nit, okay. abans de la discoteca abans de la festa disco Vale okay. doncs aquesta era que hi havia un lloc on s'havia d'anar a buscar un mocador no? hi havia uns defensors d'aquest castell que anaven amb llanternes i la resta anaven canviant o sigui, si et reconeixien els, els guardians amb les llanternes t'eliminaven del joc no? t'havies de tornar enrere aleshores, quin era el truc? canviar-nos la roba Sòs, tots anàvem amb la roba canviada. Jo portava la roba de l'Isaac, i el Dani portava la meva Sí, vamba, tothom es va canviar la, la roba Esteve fins a més no poder. Va ser una autèntica buxeria aquell dia. I tots tapats amb bufandes, bragas... I la gràcia puxes. del joc estava que no t'agafés d'agafar el mocador sense que reconeguessis. Perquè si no reconeixien, no podies, podies emportar-te el mocador sense problemes. Que aquest joc ens el va ensenyar a la Laura Ribalaiga. Sí. Va, va ser molt divertit perquè vam fer un parell de de partides, però ens hagués agradatmé no? due partides Continuen.t i que jo la meva opinió és que els vaig trobar molt divertit Va estar molt bé. I després festa. No? Sí, va ser la festa a la discoteca que ens fem fer fotos. semblant Cretures fantàstiques de la zona. Amb tot el material que havíeu fet durant la tarda, no?, del taller de disfresses i gorros... Sí, sí, els que no volíem també vam preparar una mica per la festa, vam començar a preparar el dissabte una mica les coses abans de marxar. Decoració, globus... Van preparar va globus, decoració, menjar i tot el que us, us acudeixi. Vam marxar el diumenge a la tarda, no?, a les sí. 4 o les 3. Ah. Ah, vam arribar... Parla, parla per... Anna, parla per mi. Quin dia vau marxar de Barcelona cap allà? El divendres, no? Vam marxar el, di... el divendres, dia 8. Vem tornar. tornar el dia 8, per la tarda. Les... Vam sortir a partir de les 4, perquè arribava... vam arribar ja a les 6. Molt bé. Feia fred, eh? Sí, feia molt fred, ja eh? imagina, fins tot quan vam anar a caminar, hi havia la serba que tenia escarxi tot, imagina't per aquesta zona. No estava glaçada. Dir, imagina't el fred que feia per les nits. Jo me'n recordo que quan estàvem jugant a futbol corríem com, com, com a dimonis i, i hòstia, feia un fred, un, no? una cosa glaçada. O sigui que del 6 al 8, no? Sí. Això mateix. El pont de la Constitució no? el vam aprofitar. I l'últim dia abans de marxar ens vam, vam reunir tots com sempre i vam, tothom va donar l'opinió de què li va semblar a cadascú a l'excursió aquesta. Molt bé, doncs moltes gràcies Adrià per la teva secció i ara ens ficaran un temazo sembla que de l'último eh? no sé si era per o era no? ara, ara van <ríe> música música canyera bueno, a veure si és veritat eh... continuem amb la secció sí. i tenim aquí a la pila al meu costat perquè parlarem amb el francès, conjuntament amb el francès i la Pilar parlarem del sopar del Caliu Com el lluit no s'aixeca i jo no hi arribo no hi El passat mes de novembre el grup Caliu va fer el sopar de Nadal com cada any i amb un tema bastant especial que ens ho explicarà la Pilar perquè va ser un centre d'interès bastant, bastant interessant Pilar, què ens explicaràs? Pilar, què ens explicaràs d'aquest sopar tan fantàstic que vau fer, que van, que van ser moltíssimes persones? Sí. Quantes més o menys? Què tu? Cent, jo diria 160. déu nhi 160 persones, que sí semblava el 20 aniversari, això, no? Doncs pues sí. I, I on va anar? A Tiana. Ah, el poble Tiana, molt bé. I tu, I tu què vas sopar? Jo vaig sopar entrecot Entrecot, molt bé, jo va callar Com jo també sí, I quan? jo Tu també va callar? Jo no, jo entrecot O sigui, vosaltres dos entrecot, uns altres dos va callar Molt bé Jo entrecot també a tu també? Sí Què passa, no, no us agrada el peix o què? Vull amb, <laughs> entrecot Vull amb entrecot Què vols que hi faci? A mi m'encanta la carn A, no, no, a tu, som carnívoros carnívoros Pilar, què destagaries d'aquest sopar tan fantàstic que va passar volant? Què destacaria? Què és el que més et va agradar d'aquell sopar? De la música De les actuacions Del, del centre d'interès, dels vídeos El vídeo el... o okay. què? Quin vídeo? Explica, explica Que això la gent ah, no ho sap ah, El vídeo vale, que vale, posava vale. Can... Candidatura, La candidatura dels Jocs Olímpics Vamos a ver, és a dir Amb un sopar del Caliu o us tam. posen un vídeo sí. sí. D'una candidatura Pels Jocs Olímpics Això tu com... com? expliqueu un ho perquè jo crec que hi ha molts ujents que no sap de què va en, aquest rotllo. Em feia vint amb una cosa Tenies sí. que es veia. Sí, explica, explica, Francesc. Una cosa que es veia, dic, per què? Un, que un toro. I no, era no. passiat de jurats. De no venia lli... no cap toro. No, pues amb la tola ermell, que... Tola ermell. Va bé. O sigui, tu havies de portar una peça de roba vermella. Sí. Com volies, era? Em sembla que hi havia dues segurates a la porta que sí, controlaven sí, l'accés. Sí. Que... Sí. I una famosa! Sí. I una famosa! I tant. El, el, com s'hi ha de no sé què. Vale. Ah, sí. Un ah, sí. sí. sí. moment, un moment. Sí. Sí. Hi havia un esportista que era una, una sal, eh, atleta de pèrtiga. Sí, sí. sí. sí. sí. Sílvia Klivianowski. Sí, Sílvia, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la sí. La gent es feia, es feia, es feia, es feia fotos... Ah, es feia, es feia uh. fotos amb, amb, amb, amb la gent i feia sí. autògrafs, no? Sí, sí, sí. No? sí. Vale. Vale, molt bé, entreu dins del restaurant i què passa? Seiem. Segueu. Seiem. Seiem. Sí. Molt bé. Tots vermella, ja. Abans d'entrar al, al restaurant, la copa de benvinguda. Hi havia una copeta de benvinguda, no? Sí. sí. Um, tu, tu també, no? I des de bé i de sí, sí, sí. Era sí. de... Amb... Amb... Amb... amb, amb... Amb suc, de, amb suc de pinya, molt bé. I, i, una, i una ampolla de cava. No eh, era un... Mar de Cava? Sí. Així, no? un vi així espumós. Sí, vi brossat, això mateix o... un russatera. I i, i l'autocar no arribava, eh? no. us vam estar esperant amb un frec que pelava allà jo? fora. Va... Però el... nosaltres ens faltava un soci. Esta sí. tot cap estaven tots menos el capell, men, Capelo menos el Que quede claro, capelo? Tu diem des d'aquí. Canviem un missatge.E faltava el Capelo No tornis arribat ara a una sortida del grup queeu. Mira, he xiut capelo. Acabem d'agafar el so del nostre corresponsal de, del camp del Getafe Vam arribar tard perquè el capello no, es va, no va vindre, va vindre no. Capelo, no, no. estàs avisat. Qui avisa no és traïdor No arribis tard o et quedaràs allà més penjat com un fuet Sí? Et queda, et queda clar, no? Molt bé Ens ha escoltat segur, a veure si truca Molt bé eh, Continuem, esteu a dins del sopar sí. Ja hem fet la copa de benvinguda sí. ja esteu tots asseguts, estic ben acomodats en allà I què passa? I, i, bueno, i després I vam posar un vídeo Sí Del, de, de, de, del, del caliu sí. El 2000 25. O sigui, encara diu, sí. es presentava ah, per al com a candidatura olímpica, per al 2025. Sí. I, la, I què més? la la com creu, la, la de Madrid de Casilla. Sí, Castelló, sí. Sí, sí. Sí, sí, El Relaxing Cup. Sí. sí. <laughs> sí. sí. No, sé, no, no sé què deia, què feus, mm. no sé No m'ho recordo. no ho expliqueu encara, perquè ara venen anuncis. Viu el Nadal Christmas, Christmas. en los altres. Passa la companyia de la luna de San Jiménez.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 són l'Ibèric i el Teruel. Inevitablement us hi acostareu. Llavors, mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí, 116. En la calle de barista Nuz 70, entre Comtes de Belloc y Guitar, encontrarás The Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona. El auténtico estilo británico y el ambiente de camaradería de The Black Lion convertirán tus horas de ocio en vivencias plenas. Y como es tradición, en The Black Lion ofrecemos la mejor selección musical, transmisiones deportivas, actuaciones en directo, partidas de dardos y un delicioso surtido de cervezas. Consulta nuestra web blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com barra blacklionbcn.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 Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola El rei de la Mampara Des de l'any 1967 El teu servei El carrer Badalona número 10 de Barcelona Telèfon 93 339 trenta-34. Pressupostos sense compromís Vidres Pallarola El rei de la Mampara El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Festa soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org. El millor resultat d'aquest malalt és l'allot Sants. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Bé, doncs continuem aquí a Ràdio Caliu, un programa més, l'últim programa del 2013, amb més ganes que mai d'explicar-vos coses. I estàvem aquí amb la Pilar, el Francesc, el David, l'Adrià la, i la Maria parlant del sopar de, de, de Nadal, no? d'aquest sopar del Caliu. Pilar... Està, ens havíem quedat just en el moment que us posen un vídeo on surt la senyora Anna Botella o, o una senyora molt similar amb ella era ella que convidava que el Cali sí, fos la candidatura olímpica en el 2126 sí. què passa just després? com que passa? què va passar en el sopar? ah, van vintar va uns... espera, una... espera, que la Pilar ho té per aquí rombatadumba la, la bueno, la el, les de mentida La mantilla. Ah, ara, ara, però, de mantilla. explica això de mantilla. Qui, qui eren aquests. Eran el, els monitors. Ah, els el monitors que es van disfrasar. Vale. I van fer una actuació. Sí. Sí. molt bé. I després d'allò, ah, bueno, abans de la actuació, sí. vau, vau fer, veu fer algun. Que eh ah... amb un amb algun al cap no sé sí. Ah, sí, les votacions. Ah. Sí. Les votacions de la, la presentació de la candidatura. Era da la del color verd sí. i color vermell vale, és dir, tota la gent que hi havia asseguda sí. No, sí. va haver de votar si, sí. si volien que el caliu es presentés sí. o no sí. I, sí. I, sí. I, i també havien que han dit que uh, que uh, posin a la mà sí. a sobre del cap havia vale. o sigui, perquè funcionés bé el, el, el comptador de vots no? una persona havia de, de <laughs> posar a la mà el cap i aixecar el cachirul no? jo, jo trobo estrany, però... estrany. Bueno, és una qüestió de cobertura no? és, és és una màgia, qüestió de, de és wifi màgia, no, això... és, és, màgic, és no? màgic i sortia però... per la pantalla directament. No? van comptar sí, clar, els bots 2000 i, i pico, eh? i pico Hombre, no? sí, sí, perquè sí. això era uh, entre el servei entre el vídeo molt bé, hi havia un ratll d'àser no? que connectava oh, és... Tots Exacte. els bots amb la pantalla. Molt Això bé. mateix. I després què? I després van vindre el... Mm, rumba... Tarumba? Rumba... Carumba... Tarumba. Rumba-tarumba, que estaven en una altra sada, no, Pilar? Sí, estaven sí. en la sada contínua del menjador. Va vale. I allà quan vau entrar, que Us van fer una rebuda allò... Dand Dandolo mal. todo o, o què van fer? A no, som de No, a allà... mi van estar... Estava allà tocant, no? Sí. Amb la bateria i sí. tot el tema. Sí, sí. I, i, I quina cara s'us va quedar a vosaltres? Us pensava que seria així o no? No, jo sabia que què serien fas-los, jo sabia. Ah. Bueno, jo també ho sabia, eh? Sí. Sí. sí. Però no vaig dir res. Tampoc. <laughs> vale, aleshores vam estar allà ja ballant, no? Sí, però també feia moltíssima calor. Sí. Però feia moltíssima calor. Sí. I... Doncs, a veure, eh, feien música, sí. una música molt maca. Molt bailable, no? Sí, sí. Va estar bé. Sí. Molt simpàtics. Sí, sí a mi m'ha agradat. Va ha haver-hi haver un momentazo que el rumbatarumba, de veritat, es van posar a cantar amb el rumbatarumba de mentida ah, sí. a l'escenari. No? La, sí. De, sí. la cançó de... I després... Amigos para siempre. Amigos para siempre. Sí, I després, abans d'acabar, de van cantar... Tenim Gràcies. una trucada. No, era George de la Jungla. <ríe> Vaya graciós que és. <ríe> graciós. Tenim un tècnic que, vamos... Hombre. I uh, abans d'acabar, uh, van cantar les monitora. Ah, molt bé. Molt simpàtiques mm, molt bé. Totes Sí, sí, totes, totes Pilar, alguna anècdota del sopar que recordis sí i que diràs Aquesta experiència se'm quedarà gravada en el sí. cor per tota sí. la meva vida una de... Alguna anècdota de, del sopar alguna cosa que te'n recordis que vulguis destacar que, que et va agradar molt va agradar que no et va agradar de... gens Em va agradar molt el vídeo El vídeo va fer risa, no? Sí. Ja i és fonuda el Rumba Tatumba. El Rumba Tatumba va, va estar realment bé. bé. Em sembla que és la primera vegada que amb un sopar sí. hi ha un grup en directe. Sí. Bueno, no. Ho van fer una vegada a la Fit fa molts anys. Sí, sí. ja menys. Oi, ja van grup, però, que passa que era un altre estil a musical vol? a la a Fit, la allà a Gràcia, no? Sí, ah, sí, sí. Però, però era guitarra. Sí, eren més, eren sí. a base de guitarra, guitarra. eren un altre sí, estil, sí que és veritat. Ux. Molt bé, Pilar, alguna cosa més del sopar que la gent, que el públic faci dentetes perquè clar, només podem anar vos socis, sòcies i famílies i monitors en aquest sopar, és un sopar privat diguéssim, sí, sí, no? que no pot venir qualsevol, però així per fer dentetes perquè la gent s'animi a fer-se soci de, no? i soci del i que, diu... que s'apuntin sí. alguna apunti... cosa més del, del sopar que vulguis dir? Eh, jo m'ho vaig passar bé Ambé. Tu vas passar pipa, sí, que, jo vi, que jo t'he vi jo t'he vi la cara Quina cara sí. De, de passar-te bomba home. Sí, s'han passat molt bé eh? sí, sí. Molt bé, jo també m'ho vaig passar molt bé lloc, I vam bé. comentar amb els, amb els monitors i les monitors Que havia estat una de les nits més ràpides És a dir, que s'havia passat tot uiu, volant eh? Això sí que és la sí. cert L'any la que ve, ve, bé, ve tornarem a lloc, al Molt bé, gràcies a la Pilar, gràcies al Francesc Gràcies al David també I l'Adrià, ah, que estàvem aquí comentant misoïdos. el tema del sopar vale. I ara passem a un altre tema Més... Bueno, hi havia dos temes abans per acabar breument el Francesc ens volia comentar l'Amic Invisible d'ahir Sí, Francesc, què sí. destacaries d'ahir? que hi havia, que hi havia molta gent. Moltíssima sí, gent. 50, no, no això és una passada. I 15, 16, 50. Molt bé, 50, espectacular. Una Quasi no cabíeu, no? Els atgetes els no cabíeu, que feia dins. O sigui, que mol ve la Miki Invisible. Puntaven uns tickets sí. i que es la pila. Eh, mira, tens de canviar el regal, amb, amb, amb, per exemple amb l'Adrià, el... li canvia, o, vale. va, o ballar amb algú, molt, molt maco, però m'ha quedat molt. I va quedar bé. I sí. després vau ballar i això? No, jo no. Ja no donava temps? No, però Mà és, és que seràs nou. Jolín. I l'Adrià també volia comentar alguna cosa de l'activitat la, de d'escalada? Sí, ahir pel matí vam anar d'escalada al costat de plaça Espanya. Ah, que guai. Molt bé, però amb cordes i tot Sí, amb, amb en Ernest i tot Vam tenir uns monitors Vam anar allà a les 11 Ens vam assegurar una mena de circuit Amb tirolina Amb doses que es movien i tot Però molt alguns ens vam cagar sí. De mala manera, jo inclòit, eh però tu vas passar bé al final o no? Sí, sí, va sí. estar molt divertit, però jo com tinc, tinc una mica por les altures... D'entrada una mica així, no?, d'adrenalina... Però no, va estar molt bé, perquè ens van ensenyar també que hi havia dues maneres d'escalar, de practicar l'escalada. Un sí. és que un dels desmoïtors t'agafa una corda i et lliga tu d'una banda i després tu vas pujant i pujant. I l'altra manera de pujar-hi era de que t'enganxen un arnès automàtic que puja que fa una mica de pressió fins amunt fins sí. que arribes a dal. i després l'únic és de fer una vegada arribes a dalt deixar-te caure com si baixés no, oh, doncs molt bé, escolta'm hem fet moltes coses aquests dos, dos últims mesos eh? novembre i desembre ha estat una, una passada molt bé, doncs gràcies i ara passem a una altra secció que és la, una secció una miqueta més seriosa, oi? Sí. la Marató de TV3. de TV3 molt bé, doncs estem aquí amb la Maria i l'Anna Mm, doncs eh, comencem el tema amb la marató de TV3 que perdó que tenim problemes tècnics amb el micròfon doncs eh, sí que com arregla clau. <laughs> doncs comencem amb la Maratu de TV3 que bueno, tu sí. t'ho no vas veure sí. i quan van recollir aquest any és que no me'n eh, eh, no me recordo perquè es va acabar molt tard i jo ja estava dormint que el dia de següent tenia que anar a treballar perquè la Maratu va ser el 15 d'aquest mes i van fer amb les malalties cròniques no? i es veu que va presentar el Roger Gràcia i la presentadores la Núria Soler, Soler. van va participar actors de La Riera algun actor també de la sèrie de Pulses Vermelles i, i vaig veure un actor també de la, de la sèrie del Vent del Pla bueno, van participar molts si no, sí. entre actors portugues... ah, i, can, i cantants també a Pablo Morant, el Dio Duodinámico cantant en català uh -huh. i el Paco Morán també cantant en català Sí, bueno, a part d'això, del tema dels actors que participaven, doncs, eh, l'objectiu lo de la marató, bueno, era, com ja han comentat, era recollectar diners per a les malalties neurodegeneratives, com a l'Alzheimer i, bueno, i les, i les malalties també can diguem les rares, que encara no sabem què migarton una cura per curar les I també, doncs, també una missió de la marató era aprofundir el seu coneixement, no? i on també, que van passar per al plató de TV3, van passar molta gent, o sigui, molts metges. Maria, molts. una cosa. Digues, digues. Jo sé que van, van cobrar més de 2 milions d'euros, més de 2 milions d'euros. Jo sé que quan van acabar, sí, van, que... es van quedar 9 milions 550 mils. Però en cap els, fins al mes de demà, s'han de fer donacions, encara. Sí, sí, no, ho passaran, ho passaran. 9 sí, milions no, segur, però no sé quant, eh? 9 però van molts. Sí, bueno, penso que t'anava ho dient. Hola, Maria. Eh? Bravo. Perqu que allà bueno, van passar molts metges i molta gent del, sí. amb el sector que, doncs, que també t'explicaven eh, quina evolució té la malaltia des que ets, eh, que ets nen fins que passes a ser eh, menorgaixes, eh, jove, adolescent i'edat ja adulta i adult. No? I, doncs, clar, i també t'explicaven una el, el què passa quan estigui o els símptomes que passen? quan la malaltia es manifesta que el cervell, o sigui, el nostre cervell mm. deixa de gravar informació i a poc a poc mm. ho va esborrant tot i mm. ho va olvidant va i van buscar bueno, m'han explicat d'una manera fàcil i entendidora van explicar aquest procés doncs són els que més o menys van estar amb el tema i clar, i també, si també ens centrem que també van donar molta importància amb el tema de que la gent es faci proves mm. per diagnosticar-ho perquè, perquè la puguin agafar temps i que la malaltia sigui menys no? que sigui més... Doncs, que la tingui una miqueta agafada que la es, no es pugui curar, però es pugui, es pugui tenir més controlada. Mm. Doncs també, eh, també es van tractar el tema de, de patologies també, de, com les malalties neuromusculars, sí. que són també que és quan es molen les neurones que, es va, que van deixant de produir van deixant de... de o sigui, van, a poc a poc van abandonant que és el, les funcions del cos, no? que també s'acaba pues, projectant se amb, amb tot un mantell de símptomes per una malaltia i uh. també la importància de la, de la rehabilitació de la gent que està sí, afectada sí, per una sí. malaltia. Jo vull comentar una cosa de, de la Marató. Sí. Va sortir un, no, un nen jove, ah, sí. en caïda de rodes, que té aquesta malaltia dels ossos, bueno, que no pot caminar i que uh -huh. està i, i, invàlid que ell li agrada molt a, a aquest programa de Happy Bay sí. I, i va sortir dient que els seus pares quan volien veure el futbol no podien veure el programa aquest de Happy Bay i és un fan del programa I, i li van portar al plató els de Happy Bay i aquest noi es va emocionar perquè van fer possible que els de Happy Bay a al plató de la Marató per aquest noi que és un fan d'aquest programa de Happy Bay Anna, que va presentar Eduard Falello Anna, aquest noi quan fa futbol Uh, se'n va a l'habitació però el pare, dir, el pare diu al bar se'n passar al bar i és que és la casa ve la tele sí, sí, mirad, sí però, sí, va, li... Va, però li van bar. portar els que presenten ja van ient ja van ient ja i ien, va, va, ja ja ien. llavors els hi van fer la sorpresa aquesta sí. que, aquest va, ah. que aquest noi es va emocionar sí perquè és eh. un fan del programa ah. aquest és que per ell amb els, uh, Liceu, I, no sé, I vam fer lo possible sí. perquè estiguessin, perquè aquest, no, perquè aquest noi jove sí. que està malalt, que té aquesta enfermetat, ho pogués mirar en directe. I també n'ha vingut a sopar també. I mi pare també. Como, eh? Sí, bueno, van haver moltes coses. d'aquest tipus. Sí, I clar, clar, això també és el que té més important que el, el logo d'aquest any va ser que la, solida, la, solida, la solidaritat no la genera. Mm. O sigui, és una miqueta el, el missatge, sí, no? Sí. no? Que, que jo trobo que és una cosa que, que entre un no pot assolir, però jo que si trobem entre tots, si col·laborem i participem sí. tindrem, o sigui no milloraré el senyor de les seves vides, sinó també ens sí. pot servir per millorar la, sí, la seva vida en el futur sí, sí. Eh, i bueno, clar també, aquest any també si hem de parlar d'activitats eh, eh, n'hi van haver-hi sí. més de 1. 926 registrades que sí sí. Catalunya. Sí, Catalunya. sí, sí i més o sigui una xifra que supera Eh, amb creix la que es va registrar l'any passat, que era de 1.727 activitats bueno. registrades. I el del FEMER, vam fer un reportatge del Pasqual Maragall, sí, que té sí, sí, l'enfermetat sí, sí, sí, sí. del FEMER. Sí, sí, sí, sí, sí. mm. bon. I clar, i també si també comptem activitats, però clar, activitats eh, que han d'anar amb entitats, sí, que també són també els que estan comprobats en la marató, que van haver-hi més de 1.834, que quasi cas 500 més que l'any passat sí? i molta gent agafa el, el telèfon i moltes, oh. sí, molta gent també també es va fer aviat també podies fer com una mena de càsting per a l'estat TV3 que et presentaves i et, et podien agafar per eh, respondre al telèfon, jo no jo vaig fer Sí. que també vaig estar allà a la feina de Barcelona que vam ho vam fa un parell o tres anys que vaig fer i em van agafar i la vina que es viu allà és molt, molt xulo sí, sí. és molt d'acompanyanisme sí, sí. de... jo vaig estar allà, pues, clar, és clar, ha molt poc perquè hi ha molta gent que s'espera per trucar però és tot el dia, jo vaig estar a Turrany és molt sí. esgotador però sí. Sí, jo, és molt que gratificant que? que va sortir a Turmàs agafant sí. telèfons també, sí, no, famosa, també. Jo, jo vaig estar de voluntari allà, allà, allà a Guarnopies eh, i és dur perquè hi havia molta gent en turnos i una cua, i pum, aquí pa allà, i, hi ha molta gent, clar. Mm, clar, i també, clar, també si contem voluntaris. Sí. associacions de joves, dones i de gent gran, sí. que també s'han sumat, que també es van sumar amb el tema de fer les activitats culturals sí. pa, i esportives. Sí. Jo de mateixa tinc una amiga que va fer un partit, que no sé si era per, per Sabadell o Xica, ella jugava a handball, mm. una, amiga vaig, una companya sí. meva de, un curs que vaig estar fent, sí i a fer handball i van estar pues, practicant per per fer handball i fer un partit que el que guanyàvem s'anava a la marató sí. sí, una amiga meva que s'ha dedicat a jugar també a handball perquè li agradava molt i fa si no compro el C de la marató que el tinc també tot el que... Tot, sí. tot. i el surti del llibre de la marató també. també si voleu us el podeu comprar i el C també encara... El... clar i no també, lo si també, també sumem també el que vam fer també tot això, pues, van fer xocolatades, caminades Eh, els bingos, van fer concerts, o sigui, va ser una cosa molt extensa, no?, que era que tot dia de l'omplia de coses, també... El que a mi també va cobrar amb la Marató, el que també va fer un... que va fer el dissabte 14, la xocotada, i vam cobrar, i vam posadir per a TV3, també. també sí, oh, sí. Sí. I també ha destacat, també, eh, no sé si sabeu que cada any, sí. es fa el partit de la Marató, sí. que, que l'organitza el Feron que també col·labora a la Fundació del Barça, sí que va reunir eh, personalitats conegudes en el món de l'esport i també en el teatre, la televisió sí. tot això, per omplir el miniestadi de la gent, per recaptar punts per a aquestes bones causes, clar, si m'heu de dir clar, entre els actors que van haver-hi sí. i esportistes, és que destaca gent com el, el Marc Márquez, el per Espargaró és que hi ha molts Quan ha la Maria molts. diu la paraula actors a l'Anna Jovany s'il·luminen les minetes del... no, no, que jo, sí, vull, que no, que cosa. Tema, eh? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, i també, doncs, també va haver-hi, no sé, també, clar, van fer tot això i van també, doncs, participar molta gent del veteran del Barça i gent que jugava allà, sí. com el Lluís Carreras, a Junto i Salinas, que és el de... sí, sí també. Van haver-hi molta gent, és que la llista que va haver-hi de gent que va col·laborar és interminable entre... M'aixecava, maix m'aixecava. Jo li he dit una cosa, que es veu que també van participar en els col·les, a la marató i en aquest cas el col·legi de la meva tia va participar a la marató inflant globus a qual? en el ah. infant que Jesús que la meva tia que ho digués i que ho comentés m'ha donat permís sí. eh? bueno, vull destacar que, bueno, que és, una, és un camí que jo trobo que és una cosa, una cosa molt noble sí. que mereix doncs, ser escoltada i que la gent s'impliqui doncs, alguna manera també perquè és una cosa que ens afecta a claro, tot col·lectiu i sí. és que qualsevol dia pots T'hi pot trobar, t'hi pot trobar. No, sí. sí, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra secció i a veure, us heu documentat amb eh, el tema de la marató, molt bé. A L'Adrià volia comentar-nos una marató una miqueta també especial, no? Sí, la maratona, que la fa celebrar els seus 20 anys portant somriures a nens. I fan recollida de joguines i ho fan en diferents punts de Barcelona en llocs on la gent qui vulgui donar joguines que no fa servir per fer contents nens que no poden tenir i tot doncs per exemple poden anar als estudis d'on a Sars Montjuïc al carrer Premià quin bon bon tastem ara on tastem ara mateix 15, 15. 15 segon el Molt club bé. esportiu mediterrani carrer Bagur Be 44 i carrer Regent Mendieta Men 14 fins al dia 4 ...la comissió de festes de la Casa Gran... al carrer Violant d'Hongria... ...el número 48-50... ...el, el Cadem Singelbar... ...el carrer Arizala, número 5... ...a Mediàtica... ...el carrer Espronceda, de 166... ...i l'ona de Sants, a Cotxeres de Sants... ...Pau sense Treva... ...dies 3, 4 i 5 de gener. Molt bé, recorda'ns Adrià... ...per què són aquests punts de recollides... Són per donar diners a nens que no poden tenir joguines, que no tenen els, els mitjans per poder-se complir joguines, que no s'ho poden permetre, doncs així. És una manera de, per exemple, les joguines que nosaltres fa temps que no podem fer juguem o no fem servir, doncs els hi podem donar a ells i així... Ah, que estiguin en bon estat, no? Sí, clar sobretot, si no... Sí, no, sí, ja. no crida gràcia a ti. Jo bueno. sí, tinc una pregunta. Saps si es fa algun especial la manatona a la Ràdio de Sants? Perquè em sembla que cada any ho fan. Sí, fan un especial cada any i aquest especial és durant els dies 3, 4 i 5 de gener. Sí, és que... No, és dia, jo, jo crec que és tot un dia, només és un dia... Que... Ara són 3 dies. dies. Abans era un dia, no? Molt bé. És constant, encara tot el dia estan fent... Això vol dir que potser algú de nosaltres estarà per allà... Sí, a bueno, no jo sí. intentarem, no? Mm. Ho intentarem, a veure si alguna de les nostres veus... Doncs, I faig un, fem un crit això, a tota la gent que ens estigui escoltant, si algú té joguines que no fa servir, doncs, blau, us ordineu alguna associació gent així que no ho pugui permetre i així fem contents a nens que... Que segur que els hi farà molta il·lusió més en aquesta època. O també Clar. joguines noves que la gent mm. no utilitze. També. Bé. Tant joguines velles com noves. Uh -huh. Aquests quatre punts són al barri de Sants, no? Sí. sí, pel barri de Sants. Tot el veïnatge que faci aquest, no? aquest petit esforç i així amb aquesta joguina repartir il·lusions, il·lusions i, i esperances amb molts nens i nenes que no tenen recursos. I a més, també una lletra màgica com és la de Reis. Estupendo, doncs ara anem amb un tema musical i després una miqueta més de publicitat perquè si no això no no rutlla Vinga, fins ara ma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 Mira que si poguéssim ser i éstos. Alegres, nobles, dolços, rics! Càustics, idònics, rassons, elegants, lúcids. Ai, voldríem ser tot això i més, però... Ha, ha. Rassons, cada dissabte de 7 a de la tarda a l'Ona de Sants Montjuïc.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 on els reis són l'Ibèric i el Teruel. Inevitablement us hi apostareu i Llavors, mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí, 116. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç?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 Dos per dos, quatre, arròs per tres, sis, arròs per quatre, arròs... Quan arros, tens gana, no pots pensar en una altra cosa. Envia la paraula Aliments al 28018 i ajudaràs les famílies que pateixen la fam, perquè puguin cultivar aliments amb el poder de canviar vides. Canviem vides, que canvien vides. Ousfam Intermont. Vols perdre els quilos que tant et molesten? Vols lluir una pell suau i sana? Vols lliberar-te dels pèls de manera definitiva? O simplement un desig amb els nostres tractaments exclusius i personalitzats? Al nostre centre mèdic estètic, Tèlia, tenim la més avançada tecnologia en aparells estètics i les millors marques cosmètiques. Descobreix les nostres ofertes i promocions mensuals. No t'ho pensis més. Vine a veure'ns i t'assessorarem de manera gratuïta i totalment personalitzada. Centre mèdic estètic clínic Beathelia, Carrer Joan 45, al costat de la Plaça de Sants. Telèfon 93 339 6620. Som Manel Savedra i Violant Muñoz i us convidem al programa Culturalia, la teva cultura al dia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 el Nadal amb els que més t'estimes. Ona de Sants Montjuïc, el millor regal. Escoltes, Ona de Sants Montjuïc. Seran potser... Seran potser... Seran potser les, les llums de Nadal Seran potser aquelles cançons tan maques De Villancico Serà el sabor del torrón de Gijona Algú ens diu Que ha arribat el Nadal I per això el tema d'aquesta tarda Del programa d'avui Són les festes nadalenques I és el Nadal Per parlar de Nadal t'hi drem L'Alfredo, la Maria, l'Andrés, l'Adrià i el David I jo mateix Avui perquè estic jo? Doncs mon senzill perquè el nostre estimat amic Martí està amb un gripazo de, de caldeu i amb febre. I, per tant, estem aquí intentant fer-ho la meitat de l'UV que ho fa ell. Per tant, continuarem amb aquesta taula magnífica de tertulianos per parlar al Nadal. I, en primer lloc, voldria fer, eh, parlar d'un tema que ha estat avui, que és la loteria nacional. Qui no s'ha despertat aquest matí amb una cantarella... Nanana nina nino huerto Alegría Que se aquest matí de diumenge amb aquesta tortura acústica que raventa els nostres tímpans de los premios de mil euros de tot els diners que ens hem gastat amb la loteria que li hem comprat a totes les associacions inclús la nostra del propi grup Caliu i tots els, els casals, els timbalers els del bars del voltant de la feina els companys ens hem deixat mig sou amb loteria i tot per què? per res, eh? per re, perquè no ens ha tocat ni el reintegro sí, sí, ja podem plorar per tant hem, hem aguantat estoicament Tres horas o cuatro horas de surtejo de la Lotería Nacional, para nada, ¿eh? Para res. Así que, convido a una reflexión, convido a una reflexión con todos mis compañeros y compañeras aquí presentes sobre la Lotería Nacional y el gordo de la Lotería Nacional. ¿En qué ha acabado el gordo? Oye, no tendré tanto que no queremos que los despetados se queden aburridos. En Acabarà. quin número ha acabat el gordo? En 46. 46. A algú de vosaltres li ha tocat aquest gordo? Jo per un número no. <ríe> tenia el 46. Però, però tu tenies... Quasi, quasi... Bueno, ha tocat, però... tenia per reintegrament, no? Sí, això sí. En Venus cony una cosa. La pedrea. Però jo, a veure, jo pedria, tinc el acabarem. 47 i el 45. Los niños he salit de fons Molt bé oh, una ràbia, tu No toques res Res Cap dels presents No ho sé Cero no padatero però, A veure Cero de res I el... Compreu la grossa la, Sí La loteria catalana el, el tercer premi Sí No És que és veritat El tercer premi és a Tenerife Tenerife O sigui, allà no hi ha Nadal i van una hora atrasada o sigui? si estan en banyador encara ja. estan en nosaltres aquí amb el gorro d'allà en els guants sí. eh. aquí no el papa no era amb bermudes sí. amb les xancles sí, allà, no, ja, no fa... no, no. aquí estem tots contracturats amb el fet que fot eh? jo estic contracturada de l'esquena com que estic tan agarrotada fet que fot, i em he quedat de baixa una jo us faré una petita enquesta ara, Alfredo, us Faré una petita enquesta Eh, vosaltres, si ve algú a la feina Oferim-vos sí. loteria Compreu o no compreu? A veure, jo, per mi De fora d'Espanya de... No De fora d'Espanya A Tenerife Ah, bueno, vale Per mi, no Jo vull aquí, d'Espanya vale, si Això sí Si et, et, et d'aquí, companys o companys de la teva feina A vendre loteria, tu compres, David? Sí. sí I tu, Adrià? Jo sincerament a mi no m'agrada molt això de la loteria no És ja, una no. manera de fer gastar la gent Però bueno. si això ja és cosa de cadascú va, Si un va. vol comprar-ho Haga com... no, el que quiera consumint Jo a la feina ens van dir que si volíem loteria i Jo vaig comprar 20 euros Vaig jugar 10 euros a cada número Molt bé, i l'Alfredo? Jo, no, jo tindré la sort alguna vegada Que em tocarà la loteria sí. Però si en compres sí, com o no en compres? Tengo comprar la de la crossa si pero... ¿Y la Andrés también que de ella? Yo, yo compro para pa mi madre Pero para mí no ¿Para ti no compra? No. ¿Y, y, y, ¿Y solo le va a tocar a tu madre la lotería? Si le, si le toca Para ella, para mi madre Pero luego te repartía para ti algo, ¿no? ¿no? No Llama a madre de Andrés A ver si, si aclaramos el tema de este reparto De los premios Al Lluís también le gustaría alguna cosa Venga Lluís jo tinc loteria del meu taller i del Caliu. I la, ah, del taller i del Caliu, ja està. Sí. Ho vas comprar algú més o no? No. Bueno, res. Bueno, veig que el tema de loteria no triomfa gaire, no som gaires ludòpates aquí al, al, al Caliu, no en gastem gaire eh, a loteria. Jo, tenia, jo tenia, tenia, tenia, de, tenia de la bruixa d'or i... La bruixa d'or de sort. Ni, ni, un euro, ni, ni un euro... Però han tocat, euros, eh? eh? Allà hi ha hagut premis sí, avui, Sí, però eh? allà ja tenia un que dic, bueno, va... Espera, a que a Francesc també li ha tocat algú. Però no. 3 bueno, euros, euros, però poca cosa Devolución. La devolució Jo us puc dir que m'ha tocat 25 euros No està mal, eh? Oh. Amb un número de la feina és a dir que 25 euros per haver pagat 5 Això no, no, no, està està malament. Malament. no està malament Molt bé, doncs avancem amb el tema del Nadal i em sembla que l'Alfredo ens havia d'explicar una miqueta què era això del Nadal o l'origen de, del Nadal Alfredo Bona l'origen de del Nadal és el Mordà el acebo, el murdeal el bordago, el tronco navideño son reliquias de tiempos precristianos palabras paganismo alabar chiquideu el tronco navideño era usado permanentemente por un rito de la adoración de la naturaleza teutuleánica les desecho a un buen Nadal, muchas gracias Alfredo, te has quedado a gusto si, T'has quedat a gust amb la tradició del Nadal. Toma, castanya. Bueno, yo sé de Alemania, pero bueno, el Nadal es de Alemania. A veure, anem a recuperar les tradicions que es feien a casa nostra amb el Nadal. Recordeu alguna tradició que a casa vostra sigui clàssica, que cada any es fa per Nadal, de les vostres famílies? Doncs el sopar amb la família. El sopar amb la família, això és un clàssic. No? I el sopar del pavo. El pavo. Sí, el pavo... El, pavo bigu, el, pavo el pavo... real. El pavo real. El pau real. real. Sí, el pavo... Jo en conec uns quants de pavos reals. Un sí. també. I el... I, el... I sobrant de la sopa, també. Sopa de galets. Jo volia tocar aquest tema. Què em penseu d'empalmar tres dies seguits, menjant com autèntics animals, que comencem a dinar a les dues i acabem a les sis de la tarda, Tres dies seguits, o sigui, a vosaltres això... Xoc... A la família, home, pues vosaltres això com ho veieu? Un és a, un abusament de, de menjar i, i que no creiem calories. Un yes. pancho de, de, de, bar de barriga i de, de, de tanto goma te pon hasta malo de barriga y todo de vientre Inclu de O sigui, tenim com a objectiu acabar malalts no? de, Incluido torrons i neules i... Si menges massa per nadal la pot arribar a agafar un empat Coneixeu el, el bicarbonato? Sí Hombre, Hola, el Max? El Max? Sí ambulància <coughs> el 012 apunteu Vols, a aquest número 061 eh? després del dia 26 de, de, de desembre el 061 per, ah. per l'empatxo de la panxa ja a punt de, de, de rebentar i les embòlies també a veure, i què en penseu de trobar-vos amb determinades persones de la vostra família que diguem que no teniu un tracte molt afable ni molt carinyós amb ells, que més aviat quasi ni us coneixeu Eh, sabeu, sabeu, sabeu que sou cosins segons per exemple i us trobeu allà en una taula i us toca aquella persona al costat i dius, i jo ara de què parlo amb aquesta persona? Doncs Com sincerament és? jo penso no que aquesta, eh, això que tu dius, de, si estàs coneixent gent que no coneixes, doncs és una bona oportunitat per conèixer-la. Uh -huh. I és de la mateixa família. Sí, de ser sí, familiar, cosí, o Pito o Santo Cristo, jo què sé. O sigui l'Adrià aposta que... per fer un esforç no de sociabilitat, de relacionar-se... Jo penso que en aquesta època l'important és intentar fer... El... Intentar, encara que no una persona no et queigui bé, intentar-ho a venir-te bé, ja que Elim... són èpoques per passar-ho bé amb la família i amb els amics. Eliminar molt bé, Adrià. Veig, sí. veig que sí. estàs sí. més positiu Potser que jo, molt, eh? A l'Ola, què tal, eh? Això també és molt útil per començar una conversa. I una miqueta et per una miqueta al gel. És el de la sort, a vegades ho faig. Eh, ¿Y hablar de... te juntamos amb la família i és es los únicos de fiesta, o hablar de lo, de, lo del tiempo de antes? recordar temps passats, no? anècdotes jo cada any per Nadal me'n vaig a Olesa a Montserrat i sempre vaig xola, però aquest any la meva mare també ha convidat el meu nòvio a passar el Nadal a mi, mi i amb ella ostres bé, us heu de combinar, no? això amb les famílies que sí, si sí. el este dia toca con el nòvio la família del nòvio, la família de la nòvia a veure, Lluís, tu que ets un expert en festes nadalenques jo vaig... Abans, quan vivíem els meus germans a casa meva, anàvem a visar el gall. I... I el dia de general anàvem a casa els meus avis, els meus tius i els meus cosins. Però ara això, que la... no tinc avis, ara ho fem a casa meva amb els meus germans, les meves cunyades i les meves nevores. Sí, l'any passat es va morir el meu pare i va ser molt trist. És un, és, són unes dates jo crec que a vegades complicades. Enostàlgiques. En eh? No? Te'n recordes de persones que t'estimaves, que ja no hi són, que ocupaven un lloc a la taula, que no sé què, que no sé quantos. Una pregunta. Per què catalans no fem noixen bé, i els catalans, per què? Yo no celebro. Per què a Catalunya no celebra la Nochebuena? La pregunta del Millón. Ni bona. Té, eh? eh, pregunta. Pregunta. Si algú sap que ens truqui. Això mateix, que truqui. Jo sóc catalana i a casa meva, per no ser bona, el 24 fem un sopar i un pica-pica, eh? Esbreny. Que no faig, això. Molt així. bé, Anna. I també el cagatiu és el 24, no? no sí. Cagati... O és el 25? No, 24, Ué, ai, pensava que algú s'havia anat de... Jo ho vaig dir, <ríe> es... Pensava que algú havia, havia tingut Era. problemes. <ríe> ah, a veure... Contes i tradicions catalanes, nadalenques... Me sembla que era l'Adrià o la Maria que ens volien explicar alguna sí, cosa. Bueno, sí, jo el que vull comentar que en, aquests, en aquest temps que estem a Nadal ara, doncs, a, a través dels contes de Nadal, pues, els que ja ja tenim una edat, pues, ens, ens fan reviure aquells moments màgics de la nostra infància i, i també ens doncs, també el record de les noves generacions, no? i clar, també aquests temps és una miqueta Nadal és una miqueta que venen com a, per escampar eh, valors com la bondat ser solidari, l'amor no? i clar, i també en aquesta via dels contes de Nadal, doncs, hi ha molta màgia, hi ha molts desitjos hi ha, bueno també hi Àngels, Fades que aquests ser fantàstics que estan molt presents ara, ara, amb aquestes dates de Nadal i també, doncs, també doncs, tens L'estable d'un nou any també doncs, fa que també generi uns sentiments d'esperança, pau i amor, no? Que fan una miqueta el que és l'essència del Nadal, com el coneixem nosaltres. I també, doncs, per començar això, doncs, jo us comentaré alguns contes de Nadal que potser alguns ja coneixereu, que són ja de tota la vida, però també hi ha alguns que és una miqueta, un, uns contes una miqueta transformats i nous, no?, d'aquesta època. Doncs, clar, Tothom que parlo de contes de Nadal, tothom li ve al cap el de Charles Dickens, no? Uh -huh. Que és aquest que explica la sèrie d'un home que era avariciós, que era solitari i incrèdol, noi Que no creia ni no en el Nadal, sinó que també l'odiava. Cuento de Navidad, no? De Charles Dickens, sí. Pel que no sàpiga encara si, quin conte és, és, si, no és el posés, si el sona molt el nombre de Benícer Scrooge. Aquest és el dolent, a la barra, aquest, sí, no? Sí, és el... La... Bueno, no és que sigui dolent, en realitat. Una mica valenciós. No és que sigui dolent, és simplement que no t'has esperit de Nadal. I està I clar, molt solitari, no? I es troba, clar, i quan es troba, aquesta nit, doncs pues aquest home es troba... Rep eh, una visita fan... molt especial. Sí, tres fanta sí, fantasmes. Primer rep la visita del fantasma del seu antic soci, Jacob Marley. Del, pas del passat... Sí. Present. i llavors i ell avisa de que vindran tres esperits a, -a, a visitar això, és això mateix el sí, cicle és passat, present i futur i doncs també aquests fantasmes o tan especials convidats, doncs demà al nostre protagonista, doncs mm. pues, li volen fer demostrar el veritable sentit que té el Nadal actualment doncs pues, aquest seria el primer que us porto i també tinc una que també, si us dic el nom ja en direu que ja sabeu quin és que és la bandadora de fòsfor, que és de Hans Christian Andersen, que va fer la serenita, la reina de les neus, ha fet tot aquest. I és un conte que jo també m'ha l'he pogut llegir, però és molt trist, perquè és una nena que cada nit, la, la nit eh, última de l'any, que el seu pare l'obliga a vendre fòsfor, i enmig del gel i a, al carrer, no? I com que la, si la nena no aconsegueix vendre cap eh, fòsfor, el seu pare no deixa que torni a casa per la qual cosa decideix asseure's a, a mig del fred al carrer i, o, i clar, com que fa aquest fred i tan inestable, li obliga a encendre diversos llumins no? i clar, és quan ja, ja l'encen aquesta calor doncs, fa que la seva imaginació treballi no? i en una d'aquestes ocasions veu la seva àvia que està morta i llavors, perquè per tenir la seva àvia en, a, en el record, doncs, va encenent més llumins fins que se li acaben i li demanen a l'àvia que la porti amb ella. Però clar, al final és molt trist perquè el dia següent, que és el primer matí de gener, eh, la gent eh, de carrer es troba al cadàver d'aquesta nena que està morta i, que, clar, i és que se la venen amb llàstima, però clar, no saben que la nena aquesta està amb la seva àvia que, la, que li fa obra el que és la glòria de, de la, del, del Nadal i de l'any nou d'estar amb ella i d'entrar en, en una nova era a la seva post vida. Bueno, d'alguna manera seria això, no? Que també és el sentit, el sentit positiu de que és trist, però també és també per la nena doncs en, també és un desig que s'ha complert. En aquesta història ens podríem basar molt en la gent que té problemes al carrer. La sí. gent que no pot tenir menjar i tot això. Aquest conte va molt indicat amb la gent pobra. Mm. Que, això, que creen associacions per a aquest èpoques que ofereixen Nadal per la gent que, té per que puguin menjar i així no passin fred ni tinguin problemes. Amè, això, és un, això també diríem que és un missatge que transmet, no? Que... Però creieu que aquesta solidaritat s'hauria de fer només al Nadal o que hauria de durar no, tot l'any? No, hauria de ser contínua. Això m'ho pregunto per... moltes vegades. Jo això. penso que hauria de ser contínua perquè hi ha molta gent que podria tenir una vida millor però... Potser nosaltres, perquè ja estem bé i no pensem una mica en com pot estar la gent que no té el que tenim nosaltres, doncs, potser que intentar fer una mica més. Sí, sí. Andrea, tu portaves alguna també de, de tradicions aquí? Sí, jo, part de... les sí, jo porto l'apartat pel·lícules, que també, a part dels contes, com ja sabeu, també els contes no arriben només als llibres, sinó també a les pel·lícules, i tinc una sèrie de pel·lícules de recomanades que he buscant, de tot tipus de gèneres, de, de, de persones reals, de dibuixos, o tot el que us pugueu imaginar. Però que té a veure amb el Nadal, oi? Sí, que és sobretot amb mm -hmm. el Nadal, esclar. Per exemple, una que jo trobo molt divertida, per exemple, és P.S.I. En, és, PSI malson abans de Nadal de Tim sí. Burton. Sí, que és una barreja entre Halloween i Nadal. És més Halloween, jo diria. Eh? És Halloween, però també explica també una mica l'esperit del Nadal, de que és d'una alegria i no fer que sigui un mal som per to la gent que tenim al voltant. Home, sense si tinc que dir que aquesta pel·lícula és una de les meves preferides. <coughs> que, bueno, aquesta pel·lícula m'agrada molt. És que jo, des que l'ha fet, era ben petita i sempre m'ha agradat el missatge d'aquesta pel·lícula. També una altra, per exemple, és, si us agrada molt Disney, també tenim, per exemple la vella be bestia 2, una navidad encantada on es pot veure l'esperit del Nadal en tota la seva glòria Com volen celebrar el Nadal i es veu precisament que el Nadal és no fer no que no es celebri perquè una persona no ho vol no simplement perquè és de transmetre alegria a les persones que ens envolten després també hi ha Blizzard el ren, el ren màgic Rudolf el, el, el ren del Nas Ros, que és una altra història molt popular del Nadal com un ren que es sent marginat perquè té el nas diferent com segurament alguns ja el deu bé conèixer i és una història sincerament que m'agrada molt té el nas com la bombeta aquí de, dels micros igual, sí. igual, igual. També, també, també tenim el grins sí. Mickey el millor Nadal Miki descobreix el Nadal i la Navidad Màgica de, de Mickey i una altra pel·lícula que a mi m'agrada molt de Nadal és Tic de Rosa Varges és una persona d'un noi que va demanar quan estava d'aviat amb els seus pares en una estació que volia, de, va demanar per Nadal que era l'eternitat i de cop de volta el temps comença a cobrar vida. Les, els rellotges cobren vida i resulta que si no aconsegueix canviar barris rellotges perquè tirin el temps enrere es quedarà igual i no podrà reunir-se amb la seva família. I és una història que van donar fa molt temps a TV3 i penso jo que també reflexa molt bé que la Nadal és una cosa, una espècie d'època màgica, en què el temps s'atura i tot, i el temps es per fer-nos revivre els nostres moments més breuats. Mm -hmm. Molt bé. Sí, sí. I uh, també, doncs... Estem també... acabant la secció perquè ara sí. començarem esports. Doncs això, que recomano, que m'endem que els nens que els expliqueu contes i, i sobretot que mireu web pel·lícules de Nadal, que recentment és una cosa que és típica d'aquest any i us si us plau feu lo si us plau. Sí. Molt bé, doncs, eh, passem, doncs a la secció d'esports amb el David. Hola, bona tarda, David. Bona tarda. Bueno, a uh, d'esport de, pues de Tens resultats d'última hora, em sembla, no? Sí Venga. Espanyol 4 i Valladolid 2 Bueno, victòria a l'Espanyol Molt bé Què més tens? I avui, sí. que juga a uh, Barça al... Uh, al Getafe L'equip pues, del... L'equip del... L'equip del... L'equip del... Sobre del, sobre, del, sobre del Getafe sí. Contra el Barça Abans guanyaven L'equip del Getafe sí. Per 2 a 0 I, I ara Perd Toma ja, remuntada Uau. Quina remuntada Remuntada del Barça Quan van? Ara van 2 a 5 Déu n'hi d'entusiasme i tant algun, algun golejador en especial destacaries? sí Vinga. del Pedro uh, i també ha uh, tingut una mala sort una terjeta groga Dani Alves Vaja, que raro el no? Piqué i una targeta groga contra el Barça sí és el, el... se'n va el... ficar dos gols al Cesc, Fàbregas, no? sí eh, cuidao, perquè faltava el Messi i el Neymar que no jugaven avui eh? uh -huh. la gent ja estava allà, vamos 3 sí, sí. de Pedro 2 de Cesc, mare meva 1 de, de, de penalti esto, esto es una fiesta eh? no? bueno, i tant mare meva, molt bé David alguna coseta més de, de futbol Sí eh, Sobre del Sobre del Sobre del Getafe eh, Ha tingut una Una tercera groga Sí Amb un jugador que Que és eh, el, el, el Mosquera Mosquera Vale. I... Molt bé uh, A la Maria li demanarem només un tastet vale? Només un tastet perquè volem que el, pri el primer programa del 2014 pugui explicar una miqueta més perquè a més tenim un, tenim un membre de l'equip que, bueno, que coneix el tema bastant en profunditat Aleshores la, la Maria farà un tastet només una definició breu breu breu, sí. del que és un vai que està de moda al gimnàsios, no? És, bueno, és una nova tendència que té el vaï, que es diu Zumba. Zumba, vale, zumba, zumba. No és, espeja, no és, no és, no és Zumba, zumba eh? no És rumba No, no. No, no coneueu, Zumba, no és lo mateix. Vaya, és, és És un moviment eh? Zumba. D'origen colombià. Ostres. que ha enfocat, ha enfocat a mantenir el cost saludable i... Sí, sí. i, i Nosaltres bueno, doncs aniria salta, bé per baixar tots els polvorons que, que ens fotrem ara en aquells 3 dies Per desenvolupar, doncs, enfortir eh, i guanyar el cibit plat A l'Andrés com... crec que s'hi presenta voluntari, eh? Per anar mitja. a provar el Zumba Home, sí, és que el que veu que té, té moviments de ball, Sí. Combinats, o sigui, que, que es basa amb el merengue, la salsa, tot això, el reggaeton. Com una fusió, així. De, sí, combinats uh -huh. amb una sèrie de ritmes aeròbics que eh, poden ballar gent de qualsevol edat. O sigui, ah. des de nens, passant per gent grans. grans, fins a gent adulta, fins a gent més gran, fins a avis, ho poden ballar tothom. I clar, és una cosa que està causant furor, i clar, que, clar, que diuen que s'ha vestit per tonificar el cos i perdre pes i guanyar, doncs, pues, una meca de portalesa. Molt jo ho sotre això perquè, clar, també més complet, però pel temps, doncs, no em deixa acabar-ho, que ja intentaré seguir-ho al següent programa. Perfecte. És que us feu una idea. Molt bé, doncs ara l'Anna acabarà de presentar un altre cop el Lluís i el Lluís farà la resolució de, de l'enigma. B. Estan arribant eh, en metro. Ja van per la parada de, de Santa Eulàlia. Mercat Nou. Plaça de Sants. I ja arriba l'Anna. Molt bé, Anna. Què, ten, què tenim aquí? Us presento en Lluís amb la seva divinaia. El Lluís el tenim aquí també buscant la solució. La samarreta ens l'emportem cap al magatzem del grup Caliu, de nuevo. Crec que algun dia... Bueno, una vegada la vam regalar a una persona, eh? Una persona va avançar-te. Jo me'n recordo... Bueno, tinc gravat al cor. Ho tinc gravat al cor aquell dia. Vinga, Lluís, som-hi. Hi, hi més dies que hi ha moníssims. Sí, senyor. Per dalt, basta per Nadal. Per Nadal que veia el seu corral any nou vida nova i aquestes són les frases fetes no? del Nadal sí. per acabar aquí tot l'equip de Ràdio Caliu us desitjarem a la de 3 Feliz Nadal. Nadal. Nadal i Bon Nadal, Nadal. Molta salut pel 2014. Salut, objectius i molta sort. Ens veiem al gener, no? del 2014. Al 2014. El primer programa que sigui el millor any, us desitgem el An millor. Ens veiem a l'any que veilla. Ja. Que Adeu. sigui un millor any, que aquest any que la segona a l'any bon any. Adéu. Adéu, bones avançes.